Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí afrontem la segona part del plaça 9 d'avui dilluns i ens havíem quedat eh, fent una petita introducció de, de l'assemblea per triar la nova junta i la nova tècnica que va tenir lloc el passat dissabte al Centre Cibic Lera. Recordem que era la segona tentativa de, de, fer, de fer la tria de, dels equips de, de treball d'aquest any perquè la primera que recordem, va ser a finals de, de desembre... Doncs, no es va acabar de, de conformar una una candidatura i per tant, eh, bueno, vam vam començar com sempre fent eh la la lectura de l'acte anterior. Ac eh, avui sí que hem de destacar eh, la incorporació del micro. Jo <ríe> hi havia hagut comentaris que no s'oïe, si pues ja vauràs a la segona assemblea s'oïrà. Sí, sí. I, a més eh, Sobretot, que jo, jo penso que qui més ho agraï va ser la tina, a l'hora de llegir l'acte. La tina em va dir, no, en micro, no, sisplau. I, no, home, no, la tina. No, és que la tina, és que normalment pel seu, seu to de veu, normalment acostuma a ser bastant baixet quan, quan parla en públic. Mm. I doncs eh, la, la gent que a les assemblees està a les últimes files doncs els, li costa de seguir el que, el que va dient. Per tant, amb el micro doncs tenim... No, a més a més era una assemblea voluminosa, que quan les assemblees són voluminoses fa falta que s'escolti des sí. de les últimes files. O sigui, la gent que està fins i tot al darrere del tot. No? Sí. Era necessari. L'última assemblea va ser... Hi havia volum de gent i a l'haver-hi volum de gent... O sigui, quan, quan hi ha 30-40 persones... És fàcil, aixecar una mica la veu que tothom t'escolti, no? Però quan ja, ja volen les 70, 60, 70, 80 persones, trecant allà i tot, mm, fa falta que, que l'última fila i l'última gent de la, del costat de la porta se, se n'enteri del de que està dient. Doncs, eh, es va, es va aprovar l'ordre del dia, es va aprovar la, la lectura de l'acte de l'assemblea anterior i el tercer punt, que era la presentació i aprovació de l'equip de Junta per la temporada 2014, que va fer el president eh, sortint i, i en aquest moment el candidat a president, el, el Roger Parera, que el tenim aquí, precisament. <ríe> Què tal, Roger? Bona tarda. Hola, bona tarda. <ríe> doncs, eh, dèiem, va eh, fer la presentació de la candidatura a, a teva com a president i de l'equip que, que treballarà a la, a la teva junta. Sí. Bueno, a la junta de la colla, però no bueno, sí. cap de part tu. Sí, sí. Bueno, vaig fer la presentació de, de la gent i dels objectius. Eh... Um... És una temporada, o menys la Junta s'ho com una temporada de continuïtat eh, respecte als objectius de l'any anterior, intentant complir els que no els vam poder complir i afegint uns quants de nous. Um, bueno, L'equip de gent és més o menys el mateix que l'any passat, hi ha gent nova, evidentment, perquè hi ha gent que, que ha volgut sortir per donar una miqueta d'aire fresca a la Junta. L'equip és jo mateix com a president, el Luís Jotria com a vicepresident, com a secretari es ja segueix la Cristina Lanyà i el Junta, la, la Mari Reca, com a trosseria segueix el Ferran Marcos, com infraestructures entra a l'Americament Vall, es la Tere, i com adjunta a adjunta la Marga Gabalís. També és cert que no, no ho vaig comentar, ho però la Tere, tot i està fora de la Junta, segueix tenint un càrrec, que és la responsable sanitària, uh -huh. i el tema d'ambulàncies. Llavors, el, el tema d'infraestructures surt una miqueta de... de el tema d'infraestructures també hi havia la part d'ambulàncies, sortirà d'aquí perquè ho portant ella. A imatge web s'incorpora el Roger Candela, com a vocal tècnica, al Rubén Barcelona i com a relacions públiques, l'Anny Conteres. Era la, la, la junta que, que portava. Vocal tècnica, cap de colla, que sí. és el que demana els estatus. Correcte. Mm. <coughs> com a objectius, a veure, no, no em vull extendre bé, no em vull extendre, però, bàsicament, és... Bueno, el, el, el que deia jo, alguns objectius nous, que no en són gaires, però, per tot, és intentar aconseguir el, el, el mateix que hem aconseguit l'any passat, seguir potenciant eh, la colla, seguir fent difusió, intentant tenir socis nous i, eh, i intentar aconseguir coses que no hem aconseguit de tancar l'any passat. No? Uh -huh. bueno, no em vull estendre amb els objectius, per si no faria molt de tostó, no? Però, uh -huh. bé, bueno, jo crec que són objectius una junta amb ganes de tirar les coses endavant. Hi ha gent nova que, té, que ve molt empenta, hi ha gent nova molt nova la colla, ja és gent nova Junta que porta uns quants anys a la colla, mm -hmm. vull dir que hi ha tot una miqueta mm -hmm. i estic content de, de com acaba la Junta, la veritat. Mm. Ah, aquest, aquesta presentació va, va donar pas a les, a les votacions que es va fer amb una, amb una papereta on hi havia sí, sí, no, o en blanc mm -hmm. i, un, i un requadre per, per marcar una X la, mm -hmm. la votació. Mm -hmm. ah, aquesta votació, o el resultat d'aquesta d'aquesta votació va ser un ampli suport de, de l'Assemblea a, la, a aquesta candidatura. Sí, van ser 53 vots a favor, 3 en contra i 3 en blanc. Per tant, es va donar per aprovada la, la candidatura de la Junta i tot seguit es va fer la presentació de la tècnica que va fer el, el, el que es presentava com a cap de colla, el Rubén Bárcena. Mm -hmm. Sí, bueno, tinc aquí la informació com a cap de colla, era el Rubén Bárcena, com a equip de Canalla hi havia la, la Laura López, eh, l'Anja com a cap de Canalla, com a equip l'Anja els travessa la Maria Domena i la Irene Sánchez, com a cap de troncs de Matheus Robert Barsen amb l'equip de troncs amb en Juan de González i el Joan Soleil, com a cap de Pinyes el Lani Contreras amb el seu equip de l'Edgar, el Lani Fernández, a Largo, perquè tothom que ho sàpiga, el Domingo i el Luis Utrilla. La Gemma Rovira com a cap de Gralles i la Neta Larcon com a enllaç a l'equip de Gralles. Mm. Aquí sí que on va acabar la presentació va haver-hi un parell o tres de preguntes per part dels, dels assistents a l'assemblea la, abans de, de sotmetre a la votació i doncs, el, després d'això es va votar amb el mateix procediment que l'anterior la, i va donar un, una aprovació però no tan, no tan ampla com la com com de, de la Junta. Hi havia van ser 38 vots de favor, si no estic equivocat... O 30, 37, I 37 sí. vots a favor, 18 en contra i 5 abstencions, 5 en blanc. 5 en blanc. Doncs va eh... sortir provada, uh -huh. però, bueno... bueno amb, sí, sí, a, a partir tema... d'aquí van... Entrant en, el, en els pregs i preguntes, doncs primer va començar el Dani Contreras, el Garlacc, uh -huh. dient que en trobava molt negatiu que hi hagués 18 vots en contra, i que, per tant eh, sense demanar en eh, raons però volia conèixer ja en si la gent que havia votat que no tenia algun problema que volgués fer arriba de la manera que consideres oportuna a, a aquesta tècnica que havia de començar a treballar per mirar de, de solucionar si hi havia alguna cosa que no que no estava bé perquè aquesta votació doncs eh, sí, demostra que hi ha gent de la colla que no està d'acord amb el amb el que es està fent. Mm. Bueno una part, és sí. dir, jo no voldria seguir, no, ja està per parlar molt, eh, el dissabte, <coughs> va haver-hi quasi una hora i mitja llarga de debat, a la part de i preguntes, que sempre és la part més llarga, costum a ser-ho, eh, bueno, van haver-hi molts vots en contra, evidentment, uh -huh. 17 o 18 són molts, 18, però 37 vots a favor, que també en són molts, llavors, bueno, eh, és cert que n'hi havia molts, però també molts a favor, uh -huh. no? En tot cas, eh, bueno, Després va passar el que va passar, van haver-hi dues o tres persones que van dir que potser amb aquest resultat no, no, no, no, no, de la tècnica no, no entrarien, mm -hmm. o no, no se sentien prou recolzats, amb la qual sortirien de la tècnica. Eh, quan dir que el tenim aquí va ser un d'ells. Eh, llavors, en Garlacc també va dir tres quarts el mateix, i en Rubén, evidentment com a cap de golla, va dir, hòstia, si em marxen eh, dos peces claus al, de, de la tècnica, pues jo tampoc em veig capaç de tirar-ho endavant. No? a partir d'aquí va haver-hi tot un debat, El debat d'un de, hora, ja dic, un de hora i pico. De, sí. Jo crec que va ser un debat, un debat eh, en certs moments enriquidor i en certs moments molt temps, eh, però bé, bueno, també ha de sortir. Vull dir, ens queixàvem de que en les últimes dues o tres assemblees eh, la part de prems i preguntes no, no havia estat prou prou, no sé, prou llarga o prou de preguntes o prou prems, doncs en aquesta vegada sí, no? Com va potser feia falta. Potser no, no, no era el moment, però potser sí que feia falta que tothom digués el que opinava i, i, mm -hmm. i digués el, el, el, tothom el seu punt de vista, evidentment. No? Mm -hmm. Que som 60-70 persones érem a l'assemblea i, i són moltes persones per i amb diferents punts de vista. Mm -hmm. Bé, a partir d'aquí, no sé si el Juan Déu vol comentar alguna cosa, però jo... Mm... <coughs> bueno, de l'assemblea, l'únic que sí que... Naturalment, va ser escollida aquesta tècnica, aquesta tècnica... Eh, eh, jo crec que... El més important de, és el que hi ha que fer, no, no, no el que ja s'ha fet. Jo per mi el més important és encara que sigui collida, ha caigut al cap de colla. El cap de colla és part de la junta i tenen que escollir un altre cap de colla, tenen que reestructurar-se i després passa una altra cop a assemblea de votació naturalment. Totes les caigudes que han caigut de cap de colla a la història n'hi han hagut votacions després s'ha corroborat amb una votació. Mm -hmm. sí, normalment s'ha corroborat, naturalment sí que s'ha reafirmat, no? El, el mes, mes i mig, algunes en quinze dies i l'altres en, en dos mesos, no? Però totes s'ha... s'ha fet una altra assemblea per... Mm, que l'assemblea, que és el màxim poder de... Sí, sí, és l'òrgan, el màxim òrgan de govern de la colla. De govern, doncs, sàpiga com estat les coses i, i dir l'últim sí, no? Mm -hmm. Jo no sé com està plantejat-la, si hi ha una, una assemblea propera o no hi ha una propera, els hem de o no. O sigui... No, de no, moment no hi ha plantejada data, perquè evidentment, primer el que s'ha de fer és... El que sí que és veritat és que no tenim tècnica, no tenim cap de colla. Bé, no, no, no tenim cap de colla, tècnica sí que n'hi ha, perquè... No ni cap de colla, cap de colla, que és l'important, mm. no? O sigui, per mi és més important que no hi ha... No hi ha cap de colla, amb qual no hi ha cap de colla, falta una peça a la Junta i una peça a la tècnica, no? una peça Com molt important, que és el que teòricament tirava que... el Tirar del carro. Tirar del, sí, sí. El, o sigui, posar-los al davant del carro de, durant l'any 2014, no? De l'equip o sigui. tècnic. Sí, però tècnic. La, la premissa més important no, és que es va presentar una, una tècnica, va haver-hi una votació, i aquesta votació va sortir aprovada. Sí mm. Sí, sí, naturalment va sortir aprovada. Sí, sí, naturalment hi ha tècnica. Just després, és sí. com si, en comptes de passar 10 minuts després, doncs, aquest passat com altres vegades, com altres vegades sí. ha passat, no? O, o el mes, o al mes i mig, o mm. els sis mesos, o quan falten dos mesos per acabar temporada, no? O mm. sí, naturalment, sí, l'únic que passa és que hi ha... Eh, comptant que ha sigut tan prèvia, doncs, eh, naturalment, hi ha que moure fitxa perquè això, doncs, l'abans possible com, com altres vegades, no? O sigui, Segons en quina etapa de la temporada t'agafa, pues, tens de moure fitxa molt ràpid, perquè igual tens diada o un més vista, i, pues, i ha passat, com una vegada va passar l'any de la, de Candeler, el 2001 també va tenir que ser molt ràpid, perquè la primera actuació era eh, entre mig del Nadal, a les dues setmanes vistes de quan va haver-hi la dimissió, uh -huh. o una altra vegada pues, ha sigut quan, a mitjans de temporada, pues, que hi ha una mica més de temps i primer se reestructura la tècnica, i quan ho té, doncs ja es convoca una assemblea perquè mm. per la gent corrobori no, l'equip mm. tècnic. Mm. El, que, el resultat és que ara mateix tenim una, una tècnica provisional, que és, està aprovada, però fins que no es reestructuri o es torni a parlar entre formar un nou equip de treball, doncs, eh, en principi la tècnica que hi ara és la que s'ha triat per l'assemblea i és la que ha de, ha de tirar endavant. Sí, sí, naturalment, sense capa colla, però sí. Mm. Sí, sí, és la que té de sí, sí. començar a treballar, mm. naturalment. És la que té de començar a treballar dimarts, perquè en principi dimarts comencen els desajos. Sí, sí, la, la, la, la tècnica, quan, quan vam acabar, la, quan ens ha d'acabar l'assemblea, la, la, la tècnica que, que hi havia Que no se sent? Ah, és que ens està indicant al tècnic, al Dani Padilla, que el Pereira s'ha de canviar de micro. Ara millor? Vale. Sí, un o dos, un o dos. <ríe> no, el que deia era que, que, el, que quan, va, quan es acaba l'assemblea es va reunir la tècnica i la tècnica que, que quedava i, i va dir que aquesta tècnica de moment volia agafar-li com vulguis perquè no tenien cap de colla però volien fer els assajos almenys d'aquesta setmana. Llavors aquesta setmana, el, el dimarts, i el divendres i assaig mm. i ara el que s'ha de fer és buscar les persones per, que va substituir, que encaixar la tècnica, i evidentment, com deia el Juan D., doncs, portar-ho a assemblea i, i, i corroborar-ho. No? Sí, més que res, perquè altres vegades potser podríem agafar i dir bueno, tenim l'enllaç amb tècnica, eh, sí que ja que portar-ho sempre s'ha portat, portat a, a assemblea, perquè èticament és només correcte, i s'ha votat a assemblea i s'ha corroborat assemblea, no? però ara tens de que ho tens aprovat amb estatuts. Uh -huh. Llavors, eh, el dintre del, de, la, de la Junta ha d'haver-hi el nom del cap de colla. Això és uh -huh. el que s'ha provat, no? O sigui, uh -huh. A diferència d'altres vegades, que potser has tingut una mica més de temps flexible per dir, bueno, pues jo crec que aquesta, per poder treballar a la Junta al complet i per poder que, que sigui tot en ordre, pues, fa falta, pues, i a més a més, clar, clar quan més aviat surti, uh -huh. eh, millor, no?, perquè tindrà, encara que hi ha temps, jo crec que hi ha temps, perquè per començar temporada i temps, mm. però sí, per començar a treballar, fa mm. falta ja, no? O sigui, mm -hmm. i a més a més, pel, pel bé de la colla, que la colla ha de tindre una tècnica al no? O sigui, <coughs> un cap de colla i, i el seu equip, no? Mm. Hi ha un comentari a Facebook de, de l'Anna al el, el Gàrrec. Sí. Diu, diu la lectura de l'acte de l'Assemblea que bé pot ser apocalíptica, estic d'acord, pot ser molt llarga. Sí, és sí, sí. <laughs> igual. Diu, per aclarir, diu, en cap moment vaig emitir pels 18 vots, em sembla... Malament, que digueu que sí, sense preguntar-ho. Bueno, jo menys vaig entendre això. Diu, a part, eh, en Rubén va marxar primer, ja que la tècnica quedava igual que la que no es va no de presentar fa unes setmanes. I a partir d'aquí, llavors, va ser el que vaig sortir. Ja, bueno, doncs ho sento bé, mm. perquè dic, sí. això, si... okay, ja. no has tu? No, jo dic que va sortir pels 8 vots, vale? I diu que va sortir perquè primer va sortir el Rubén, la bueno, primera ha tu, després del Ruben i va dir, bueno, jo sense cap de colla, sense el meu cap de colla jo també l'imiteixo. És cert, ara pensant-hi, va ser uh -huh. així l'hora, disculpa. Uh, uh -huh. Diu ja que coherentment, si l'altra vegada no, no, no vam tirar endavant, no hauríem de tirar endavant aquesta vegada, no? no no jo no he parlat de... a més, a més que jo no parlam mai de dibulls sinó jo parlo de, de lo que és de lo que és realment no el o sigui, no. que ja és ja és que és que que ha dimitit el cap de colla uh -huh. independentment de qui hagi dimitit el que té l'autoritat per per per moure fitxxa i per organitzar-se i per restablir la seva tècnica és el cap de colla uh -huh. vale? Llavors, el tema és que per molt que hagi dimitit dimit una part de l'equip de canalla o una part o una part de l'equip de tronf o una part de de pinyes, o encara que siga cap o no, el que ha dimitit és el cap de colla i el que mana, el que demana la colla normalment i la, tant normes d'estatuts com normes internes com normes de castellers és que hi ha un cap de colla i el seu equip. Uh -huh. Llavors això és el que es té que I que nosaltres, nosaltres, des de que va començar la colla, sempre que ha dimitit una persona com el cap de colla o algun dirigent directe de Junta, s'ha fet assemblea i s'ha tornat a posar en votacions. Mm. Parlo des del principi de la temporada, o sigui, principi d'any, l'any 92, quan es va crear la colla, ja va haver-hi una persona que va dimitir mm. i a les dues setmanes van fer una, actuació, una, una assemblea per, per corroborar-la. Mm. Després, al cap d'un any, va tornar a dimitir una, una altra persona i va, va tornar a fer, o sigui, sempre, mm. després de l'any 2001, al 2000, 2001-2007, ens sembla que va ser un altre, que va ser el Carles Juncà, que va dimitir també quan portava dos o tres mesos, el, fa un parell d'anys que va haver-hi un altre també, el, fa un parell d'anys no he llegit l'acte, però sí que, sí que suposo que s'ha fet com sempre, no? Sempre, sempre, fins al 2007 segur, fins al 2007 segur que consta en acte a les assemblees, que s'ha tornat a corroborar a les assemblees. Ah. A tan, tan extraordinària com ordinària. Mm. Normalment ha sigut extraordinària, perquè ordinària només hi han ha dos, no? la final temporada, al principi. Sí, sí. sí, sí no, per això s'ha de convocar una... Ha el... arribat al punt, s'hauria de convocar una assemblea extraordinària. Mm -hmm. sí, sí, totalment d'acord. Doncs eh, bueno, va quedar obert el, el tema i jo penso que el... si ens ho prenem eh, pel costat positiu, que és com que, que s'ha de, de prendre, doncs eh... Va haver, va haver gent que, que està implicada amb la colla, perquè jo, jo no ho interpreto com que no estigui d'acord i, i vulgui posar pels a les rodes els que, vol, el que volen tirar endavant, simplement doncs, que hi ha coses que no, no estan bé o que consideren els que, els que han votat en contra que no estan bé, però la seva manera d'expressar de, de, el seu compromís amb la colla és votar en contra d'aquesta tècnica. Que Això és una, una opinió teva, no? Personal? Sí, sí, personal. D'acord, vale, d'acord. Vale. Perquè Yo suposo no. que hi ha més opinions. Sí, sí. No. O sigui, bueno, ofici no... Opinions vam, vam tenir unes quantes. Ah, sí, i, i, no, no, però oficialment no són tot suposicions i, sí. i opinions personals. Sí, sí, és que tampoc cal, jo ha... penso, en una votació que és secreta, tampoc cal demanar explicacions no, per què no, no, votes que no, sigui o per què votes que no. No, no, jo no dic que, però que són suposicions sí, sí. I, i opinions personals, que opinions personals sí, sí. es poden dir les que cadascú vulgui, no? mm -hmm. o sigui, naturalment. Oficialment no tenim cap de colla, mm. a més a més tres càrrecs, perquè em sembla que el Gàrlec continua a fer un comentari, ara que, que hi ha més càrrecs sí. i eh, repenta sí, el Gàrlec. Sí, no. Em sembla que diu alguna més, no? Sí, sí, el sí. que anava a dir ara. Diu que, que, evidentment, falta el cap de colla, però tampoc hi ha el cap de pinyes i faltaria l'equip de troncs, evidentment. Sí, vale. sí. Bueno, bueno. Pues, mira, reponer el del Gàrlec, naturalment, Garlac, que falta tot això, falta més gent, inclús podria faltar més gent encara, però mmm, el cap de colla té que reestructurar el seu equip. Llavors, el primer que hi ha que... que el primer que té fer la tècnica és posar-se les piles, com diu el Gàrlec, i, I mirar el més aviat possible portar-ho endavant, això, no? O sigui, mm. és, és important. I, a més a més, avui, o sigui, avui per avui, més que encara, o sigui, encara més que està en estatuts. Encara que no estigui estatuts, havia de fer-lo, eh? Perquè jo els estatuts sempre... Eh, jo els he respectat els estatuts com s'han respectat les normes internes. Mm. O sí sigui, les normes bueno, castelleres. De fet, és... Les normes castelleres de, de totes les colles castelleres. Sí, sí. O sigui, no són normes que diguin... No, mira, que nosaltres tenim un... Ens basem en unes normes que no són que no són escrites que ningú les té. No, no. Nosaltres tenim les normes i són normes de, de convivència, de, de, de col·lectiu, de, de... O sigui, no són coses que estan fora de, de lo normal, no? Bé, doncs... Eh... Alguna cosa més per comentar? No, eh, bé, bueno, el que deia jo, sí. demà ja saig, divendres ja saig, i ara la feina que s'ha de fer, la colla, perquè evidentment sí, sí, no és, no és, no és, no és una persona o un grup de persones, és buscar buscar persones que vulguin, vulguin tirar el carro i entrar-hi, substituir aquestes persones que, que han dimitit, i, i, i el que deia el Juan de començar a treballar més aviat possible, perquè hi ha temps a sobres, però... però perquè ja la, sí, sí, no, les, no, les, hi ha les actuacions governen... Ja tens com... de sobra, però no es podem adormir. Correcte, és el que anava a dir. A part, uh -huh. que, a part que hi ha que formalitzar en paper. O sigui, ara mateix la Junta està coixa, també. Uh -huh. O sigui, ara mateix uh -huh. la Junta correcte, està a coixa. Al cap de coixa, al cap de colla, perdó. Sí, hi ha que formalitzar en paper, això, no?, de cara a tot, de cara a la colla, de cara al soci que ve, el que no ve, de cara a l'Ajuntament, de cara als estatuts, de cara, sí, que... de cara a la coordinadora, de cara a tot. La o sigui, fet, som una que colla que castellera, és... som suficientment seriosos, per compartir endavant això i que això la solucioni mm. aviat, no? Sí, sí, mm. més que arreu, que això, perquè ara mateix estem en una situació que pot, pot crear confusió que ho vegi des de fora, que no, que no entengui com pot ser que, que s'aprovi una junta i una tècnica i que els deu minuts no tinguem teïna. Bueno, doncs pues això, mira, sí, sí. és l'hora de batir rècord, doncs pues mira, aquest any ha sigut un... un no, no, és, hi ha que agafar-ho com, mm. si, com si fos una dimissió de, o sigui, del cap de colla, per, per, o sigui, no els 10 minuts, bueno, s'han sigut els 10 minuts, com si fos el mes o el mes i mig. O, com altres uh -huh. vegades ha passat, que, no, que sí, sí, al final s'ha solucionat no... per la via diplomàtica i pel bon camí, no? O sigui... uh -huh. és dir, no és la primera vegada que els castellers de Mollet dimités eh, el cap de colla amb la temporada començada. Jo personalment vaig ser... Un, dir, jo, no, no, no explicaré ara el motiu, però sí que jo vaig ser un dels que vaig dimitir. Uh -huh. Jo estava dintre d'aquesta tècnica i no vaig dimitir, o sigui, jo vaig ser que no, no estic disposat a tirar el carro aquest any amb aquestes condicions, no?, llavors... Però, bueno, són motius personals i com l'especulació és gratis, jo tinc els meus motius i ja el que me'ls demani jo els hi explico i si... Mm. sense cap mena de, de problema, no? O sigui, mm -hmm. jo crec que és més important, més que els motius personals de cadascú, l'opinió personal de cadascú mm -hmm. és el fet que s'ha de solucionar, no? S'ha de solucionar i de, de bones maneres i ràpid, que segur que es farà, eh? Sí, sí. Que no... Que no pensi ningú que això és un símptoma de mala salut de, de la colla, perquè jo penso que és, eh, que és el contrari, que, que són ganes de tirar la cosa endavant. Estic tothom d'acord amb tu, eh, vull dir que... Sí, sí. Jo crec que... que, que, el, bueno, que, que aquests tocs d'atenció per la colla van bé, perquè bueno, això l'altre dia no sé comentava, i que això és com, com el futbol, no? Allò que, que a vegades un equip de futbol té una derrota i després va perquè tingui tots els tot el, tot el, oh! tot el següents partits, els guanyi, doncs uh -huh. això jo crec que ho hem d'aprendre amb una, amb una uh -huh. filosofia més o menys semblant, no? Sí, jo penso un tema és el tema d'haver caigut tant, més del que estem acostumats la temporada passada, que això hi ha molta gent que no, no està acostumada i va dir, mirem-s'ho bé abans de, de fer coses l'any bé. I és un, és un tema. Sí, però... Com, com més d'altres, eh? Vale, vale. Sí, sí, però... però... Sí, sí. Bé, bueno, s'ajuda amb el llarg daríem, i… Hi dos o tres programes. Sí, para. dos o tres. No, dos o, tres. No, o sigui, jo no, no només dos o programes, sinó jo la setmana que ve convido el que vulgui, a que ens estigui juntant, que vingui, que fem una tertúlia, si voleu. I fer... uh -huh. Però que hi hagi una tertúlia de més opinions o de més gent, no? Sí, no només sí, sí. els tres tertúlies que estem aquí cada setmana, no? Uh -huh. O això estaria bé, no? Uh -huh. Dedicar-li millor aquí a, a, la, a la ràdio, un quart d'hora o vint minuts més amb més tertulians, no estaria malament uh -huh. sempre que hi hagi més opinions. No? Sí, no sí, la... per tant, eh, el que diem, convidem a tothom que, que, que vulgui donar la seva, la seva opinió a venir a la ràdio i si no pot venir, doncs també el que fem, tenim obert del Facebook i el Twitter deixiu, deixeu el comentari i el, el llegim en, en directe i incorporem la, la seva opinió al, al debat que, que podem obrir. Totalment, Sí, sí, no. sí, més que res, perquè estem fora de temps, pràcticament, sí, ja, ja <ríe> <S 'han> no? Sí, <ríe> acabat, el Dani va ja t'esperar donant Tenim una senyes. llista de, de notícies castelleres que hem anat recopilant de sobretot d'internet, de, de, de la coordinadora, de la pàgina de la de diversos mitjans de, de pàgines web de, de colles, i com que estem en travessar el desert, tindrem temps de, de comentar-la, i doncs, eh, per tant, eh, el que fem és acomiadar el programa per, per avui i ens emplaçar-vos fins al proper plaça nou que serà dilluns que ve, aquí a Ràdio Mollet. Fins aviat. Fins dimarts.